פרק ל"ו. ויהי בשנה הרביעית, להויקים בן יאשיהו מלך יהודה. היה הדבר הזה אל ירמיהו, מאת אדוני לאמור. קח לך מגילת ספר, וכתבת אליה את כל הדברים, אשר דיברתי אליך על ישראל ועל יהודה, ועל כל הגויים, מיום דיברתי אליך מימי יאשיהו ועד היום הזה.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 את כל הדברים האלה. ואת ברוך, שאלו לאמור, הגד נא לנו, איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו? ויאמר להם ברוך, מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. ויאמרו השרים אל ברוך, לך הסתר אתה וירמיהו, ואיש על ידע איפה אתם.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 אתה שרפת את המגילה הזאת לאמור, מדוע כתבת עליה לאמור, בוא יבוא מלך בבל והשחית את הארץ הזאת, והשבית ממנה אדם ובהימה? לכן, כה אמר אדוני על יהויקים מלך יהודה, לא יהיה לו יושב על כיסא דוד, ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה. ופקד